tunamalizia sehemu yetu ya pili ya darasa hili na leo tutaangalia minasunani almatrukah miongoni mwa sunna ambazo zimeachwa au almahjura sunna zilizohamwa lakini vile vile ni katika suna ambazo zilizosahauliwa minasunani almansiya leo tutangaza katika jambo ambalo linahusiana na kunywa lakini kunywa huku ni kinywaji ambacho kilichokuwa ni special maalum na kimetajwa katika Qur'ani na Mtume SAW akataja umuhimu na faida za kinywaji hicho ni kunywa maziwa Kuna sunna ambazo Mtume sala salam alitufundisha baada ya kunywa maziwa nini tufanye Hii ndiyo madao yetu ya leo Lakini maziwa haya ambayo tunazungumzia hapa ni yale maziwa ambayo yalitajwa na Allah subhana wa ta'ala katika surati an aya nambari 66 Ala subhana wa ta'ala anasema wa inna lakum fil an'ami la'ibra ama nyinyi mna mazingatio katika wanyama hawa wanyama wa? basi kuna mazingatio yani kuna lesson kubwa kabisa jambo lenyewe kwamba nusqikum mimma fi butuni tunakunywashieni katika yale yaliomo katika matumbo yao wanyama min baini farthim baina ya farth farthi ni lugha ambayo naweza tukaitumia kwa haraka haraka ni West products kitu ambacho kilichokuwa hakihitajiki mwilini na hakina faida inabidi kitoke tu kwa hiyo mtu akila mnyama akila kuna msagiko kuna digestion sasa baadaye kina kitu chenye faida kinabaki katika mwili na kile ambacho kilichokuwa hakina faida yoyote inabidi kitoke katika mwili ule sasa hii inaitwa kwa maana ya fartin au tuseme tu haya choo kwa hiyo tunakunyeshieni ninyi katika yalialio ya matumbo mwao wa nyama baina ya damu na choo una kunyochezenini labanan khalisan maziwa yaliokuwa safi khalisan kwani ile piwa maziwa yaliokuwa safi maziwa haya ni saighan li bin, yako vizuri neno saighan wamefasiriwa na duuni wengi katika tafsira ni kinywaji ambacho kina iyjeri eh fil halq na kinapita hapa katika ko bisuhula kwa wepesi yani kinatiririka tu hii inaitwa saihan na wakasema kwamba hakimfanyi mtu kupaliwa eh akawa choked <coughs> eh maziwa huwa saihan yanapita katika koo kwa urahisi na kwa laini kabisa basi sa'an li shari din. hiki micho au haya ndio maziwa aliyokusudia mtume sallallahu alayhi wasallam ama haya maziwa mengine haya mnako dukani bwana nipe packet kubwa hiyo wanataka nini asasi au tanga fresh haya tu lakini nipe haya tanga tanga kwa sababu so, mimi mtu watanga nipe ya tanga fresh a haya na sifa hii ingawaje ingawaje yote ya maziwa ili itimize zile vigezo kwamba haya ni maziwa yanaweza yakauzwa na yakapewa TBS basi lazima kwa kuna maneno kama hayo maziwa halisi maziwa halisi na ukitaka kufungua biashara ya maziwa kama hujaweka neno hili bas unaweza kana hata usipewe leseni ujatimiza vilezo lakini maziwa halisi ni haya adha kusema la khalisan yale ukenda katika viwanda vya maziwa si kama umshakwenda kutembelea ni matenki mabwa eh yanofanywa tena huko si point ya chemgeni ya feti nadio vipimo mezidi kidogo punguza basi alimuhimu Mtu asiyeakasema bali ah maziwa yenyewe ah ah haya maziwa yale ng'ombe anakamlea kisha ukinywa hapa ndo mtume alipokuelekeza wafanye nini Anasema katika riwaya ili ufahamu muhimu wa maziwa haya Riwaya hii iko katika sahihi Muslim ni refu kuhusu masala ya mtume sallallahu alaihi salam alipokwenda katika safari ile ya Miraj Alipofika baiti nakdis aliswali raka mbili kisha akatoka alipotoka ndio hapa Mahalu shaida sema bwana mtume fajaani jibrilun biina'in akanijia jibril na chombo ambacho min khamrin chombo hicho kina pombe ulevi na chombo wa ina in, min labanin na chombo kingine kina maziwa kwa hiyo jibril akamwandia mtume salam ameshika vyombo viwili chombo kimoja kina pombe kina ulevi na chombo kingine kina maziwa bwana mtume anasema faxtu labana mimi nikachagua kile chombo chenye maziwa فقال qala jibril jibril akasema ikhtarta alfitra umechagua alfitra maumbile yani kitu ambacho kinaendana na umbile lako uislamu mwenyewe ndio hayo maziwa umbile lako ni kwamba unywe maziwa neno fitra lina maana pana mfano kuna riwaya bwana mtu anasema kila mwenye kuzaliwa mtoto yote anazaliwa katika fitra. Wakasema hii hey, itakuwa ni anazaliwa katika Uislamu. Fitratullah. Fitratullah la tafathara nasili. Almuhim ni kwamba nataka kufahamisha kwa mujibu wa riwaya hii kumbe maziwa ni kinywaji ambacho kilichokuwa kinaendana na umaumbile yako. Kuliko soda. Ukinywa soda Soda haiendani na fitra mbinile lako lakini maziwa yanakubaliana yani kabisa kwa hivyo uko muhimu wa watu kunywa maziwa sasa nini sunna ambazo zilizokuwa watu wameziacha katika kunywa maziwa la kwanza katika riwaya ambayo iko katika Buhari na Muslim anasema bwana eh, hadithi ya Anas eh, ibn Basel, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika bwana mtume sallallahu alaihi wasallam shariba labanan alikunywa maziwa Je baada ya kunywa maziwa alifanya nini ndio hili ndio sunna ambayo watu wengi wameiacha Famadhadha akasukutua kal na akasema ba inna lahu dasaman maziwa yana dasamu mana dasamu dasamu ni tuseme ni mafuta mafuta au grease fats mafuta mafuta maziwa yana mafuta katika lugha nyingine na Kiswahili au katika lugha nyingine nimeona imekuja hadithi ya Abdullah bin Bass anasema bwana Mtume swalahu sarem shariba labanan thumma daa bimain kisha alipomaliza kunywa maziwa akaitisha nini maji na baadaye fatamadmada wakala inna lahu dasaman akasukutua na akasema maziwa yana mafuta koi sunna baada ya mtu kunywa maziwa asukutue mna sunna lilmahjura miongoni mwa sunna zilizohamwa ni kwamba mtu anywe maziwa halafu asikutwe lakini wanazuoni wakazungumza mfano ibn Hajar as katika fathu bar alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema fihi bayan al-illah lilmadmadati min al lil kwamba hadithi hii inaonyesha sababu gani iliyofanya mtume swalla salam asikutwe baada ya kunywa maziwa ni nini ni ile mafuta ina lahu dasam kwa hiyo anasema bin hajar fa ala istihbabha min kulli shay'in lahu dasam basi yaonyesha ya kwamba yapendeza kwa kitu chochote ambacho chenye mafuta eh, mtu asukutwe ukila kitu chenye mafuta mandi biryani pilau si manboshagani si manboshagani malala kula mafuta ibn Hajar anasema basi ni vizuri usukutue naam akasema ibn hajjar walabanu manafi'a dhakaraha ibnu qayyim maziwa yana faida nyingi ambazo amejitaja ibn qayyim katika kitabu chake kinaitwa zadul ma'ad eh akataja mambo mengi wa dhakara manafi'a kullu naw min al-albani sunnah pili ambayo imeachwa baada ya kunywa maziwa ni kuomba dua katika hadithi ya ibnas hadithi ambayo iko katika sunan ibn majah na vile vile katika sunan al-imama tirmidhi anasema qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amesema yeyote ambaye Allah atamlisha chakula yani kwa maana akawa amekula mtu chakula riziki ya Allah pale yakul basi naaseme Allahumma barik lana fi warzuqna khayran min e Allah tubariki katika chakula ichi na uturuzuku kilichokuwa bora zaidi ya ichi kwa hivyo hii ni dua ambayo imethibiti kwamba mtu wa kila chakula basi amombe Allah Allahuma barik lana fi warzuqna khayran minhu kama umekula mchele ambao labda wa kilo bei ya chini sikuizi mchele bei ya chini chenga moja kwa moja ni shilingi 2800 ndio tunamoomba Allah tubariki lakini vile vile uturuzuku mchele wa bei ya juu zaidi labda basmati 600 au 700 kisha waman saqahumahu labanan na yatiyati ambaye allah atamnywisha maziwa yaani kwa maana ukinywa maziwa faliqal basina mtu aseme dua hii ifuatayo ambao ndio maali shai allahumma baligh lana fihi wazidna minhu ewe allah tubariki katika kinywaji hichi cha maziwa na utuzidishie zaidi ya hili wazidna minhu kwa hii ni dua dogo tu ambayo mtu anaweza akaihifadhi unapokunywa maziwa? basi useme Allahumma, eh, Allahumma barik lana fihi wa minhu ukinywa maji unakunywa tu maji na unaweza ukashukuru kwa maana ya kushukuru ukinywa juice ukinywa chini lakini kwenye maziwa kuna dua maalum minasuna lilmathuruka kwamba watu wengi wakinywa maziwa hawahitaji dua hii Allahuma barik lana fihi wa zidna min akasema mtume sawsalamu fa inni hakikantu mimi la alamu ma yujzi'u min at-ta'ami wash-sharabi illa al hakuna kitu kinachocheleza katika chakula na katika kinywaji isipokuwa maziwa hakuna kitu kinachocheleza muumana wanaziona na sema kwamba hapa yaonyesha kwamba la yasluhu maqamu aklu idha ja'al insan wa yasluhu maqamash shurbi idha atasha illa laban yani maziwa kumbe yanachukua nafasi ya chakula kama una njaa una kabisa na hakuna chakula basi tafuta maziwa unywe utashiba kama vile mtu akisema mimi sioni kitu ambacho kinachukua nafasi ya chakula na kinywaji isipokuwa nini maziwa unakiu kiu kwa kul haikatiki basi tafuta maziwa kunywa hili inachukua nafasi ya ile ile ile, ile kinywaji kama mfano maji labda ambayo ndio alikuwa yaondoa kiu yako na mara nyingi hata katika Masala ya eh, mtoto mara nyingi eh, katika ubora wake maziwa aambiwa muonyeshe mtoto miaka miwili haulaini kamilaini ka liman arada an yutimurradha na hata hawa taala muambu alisha wanasisitiza sana kwamba mtoto katika umri wake ule wa mwanzo kabisa awe anyonyeshwa maziwa ya mama yake kwani kwa sababu maziwa ndani yake anakuwa anakula chakula anashiba na vile vile anapata maji na kuna wengine wataalamu wa mambo ya lishe wanasema kwamba mtoto mdogo asipwe maji kabisa nini kwa sababu yale maziwa mama mtu ndio yale yale kiu yake inakatika mlemle almuhimu tunarudi katika ya yani, topic yetu ni miongoni mwa sunna zilizoachwa ni kuto yani kwa mana kusukutua baada ya kunywa maziwa na kuomba dua hii maalumu Allahuma barik lana fihi wa lakini nitasisiza kwamba maziwa yenyewe yawe ni maziwa halisi eh, siyo maziwa haya ambayo tunaoona katika maduka na supermarket tukahisi ule ni mfano tu wa maziwa ambayo si yale ambayo maziwa yenyewe alokushuhudia Mtume SAW. Naam tutafika hapa kwa leo kabla hatujasali ngependa tu kutoa matangazo yafuatayo